Jochak. Bidazualdeko herri mugimenduen irratsaioak. Paulu Sumediak eta Antxeta Irratiak ekoiztutako emankizunak. Zaldeon eta ongiet horriak beste behin ere mundu hotxak saiora. Astero bezala hemen gaitu zute antxeta txapa eta zintzilik irratietan internazionalismoa eta kooperazioa izango dugu izpide urrengo orduan. eta hainbat kontu ekartzen dizkizuegu beti bezala alde batetik bakkolaboraatzaile berria izango dugu gaurkoan askapenako kide bat e, izango dugu faku nahi zuzen eta bi astetik behin izango dugu gurekin hainbat ba nazioarteko kontu ekartzen. Horretaz gain, Bilaldi Adi ekimenaren inguruan itsegingo dugu, palestinar herrialdearekin e, elkartasuna euskailarritik ba, liburua e, erakusketa eta hainbat ekimen e, martsan jarri dituzte eta horren inguruan ba, zintziliki irratian egindako elkarrizketa batekin ba, abiatuko gara. Beste kontu batzuk ere bai izango ditugu, nazio berri nagusien errepasoa, eta joan den oreindela pare bategun, bludi ba, zondeien urte urrena ospatzen zen, horren inguruan ere bai harituko gara gaurko saioan. Gietorriak beraz, mundu hotxak saiora ezan bezala nazioartea eta kooperazioa urrengo orduan, antxeta, zintzilik eta txapa irratietan. Herri ri mugimenduaren irratsaioa hau su mediak ekoiztutako emankizuna Eta beti bezala banazioarteko berrien edo berri nagusien errepasoarekin azten gera, horretarako berria.infon banazioarteko atalera goaz, eta bertan hainbat titular aurkitzen al ditugu goa, lehen Frantziako armadak 2000 amairuan utziko du Afganistan, esan baino urtebete lehenago. Manzo, Marokoko hauzitegi batean bereburuari buruari zion gizonezkoa hil eginda. Zazira, chain, Eta Nigerian kanon nain zuzen Alemanyar ingeniere bat eh baitu dute. Eskoziako finanzaministorari elkarresketa aiten zioten berrian John Swin iri eta horrelazioen independentziak ekonomiaren garapena bultzatzeko era emango lirake Eta Iraken gutxienez hogeita maika lagun hildituzte Bagdaden aintzuzen atentatu suizida batean. Astero bezalaen bat berri etortzen zeitzkigu Siria aldetikan amabi zibil eta zazpi soldado hildira Sirian borroketan eta dagoen indarkeria egoeragatik Arabiar Ligak bertan bera utzi du behatzaien lana Atlantikoaren bestaldera junezkero bakubako alderdi komunistak bere lehen konferentzia nazio nazionala Azidu aste honetan, abanan, handa Raúl Castro kubako presidentea eta okerrezbanago bagaurkoan askapenako kidea, honen inguruan bintzatuko zaigu. Fankzou brader aida Eta tiberetera goaz eta horrela diote berri antibeteko beste lagun bat hil du txinako poliziak. Eta beste atentatu suizida batean gutxinez lau lagun hil eta zazpi zauritu dira Pes hau harren, Pakistanen. Eta perun aldiz, 6,2 graduko lurrikara bat izan da, ez dago hildakorik eta gutxienez ez, laro gaita dira zauritutakoak. Japoneko Fukushima zentrala berriz ere izan da ba, berri nagusia azte honetan, Fukushimako zentralean namalau ur isurketa izan zirela, baiestatu estatu du TEPko konpainiak, baina ura ez dagola kutsatua esan du. Et Europara bueltan sin feinek uste du Ipar Irlanda, 2000 amaseian erreferenduma antolatzeko prest dagoela. Batu Espainiolean, berrogeita bi urteko gizon batilda Espainiako poliziaren ziegatan, badajo zen, iturri ofizialek diote ondo eza izan ostean zendudela. Dago txinez, amazazpilagun hil dituzte gaur, siriako indar armatuek horien artean aur bat dago. <gredo> Hemenen sei voluntario baitu ditu hemengo tribu batek zna, eh, Sana Mendebaldean. Eta talde armatu batek 25 zinatar baitu ditu Egiptoko Sinai peninsulako fabrika batean. Ban Ki-moon nazio batuen e, naz e, koz, idazkaria, nagusia, Israel eta palestinara joango da bi aldeen arteko bake prozesua sustatzeko asmoz. Eta hotzak hildakoak badaude Errumanian e, bost lagun, e, sortzi lagun barkatu hildira. Eta horotara esaten digute Europa ipar eta ekialdean, laroi eta bederatzi lagun izan direla, ba, hotzak hildakoak. Eta peruko lurrikara bat eta egiten genuen beste bat izan da Indonesiako Sumatra Huarteko egomende baldean, hau bos koma bederatzik lurrikara izan da. Oiee, beraz, e, Nazioarteko Berriak, azken egunetako Nazioarteko Berriak jarraituko dugu beste kontu batekin saioaren hasieran esaten dizuen, ba orain dela egun batzuk Bladi izan daien urteurrena izan zela eta honen inguruan Juanma Sarasolak ba, artikulu bat idatzi du eta esan bezala, ba hitze ingo dugu gai honetaz urrengo minutuetan, artikulu horri e, esker eta hori pixkat girotzeko ba musika irlandesa jarreko dizuet, abesti mitiko baten e, bertsio bat ainz uzen. Fire down in prison wall. Oi. Ora artikulua Britaniarren tiroek 14. Michael de they... Soldatu bakar bat ere ezebien odoletan zibil Irlandaren ilkutsak hiltzatu zituztenean. Jon Lenonen salaketa kantu bihurtua ekarri dizuet, horrela dio esan bezala Juanma Sarasolak. John Jackie Daddy, Patrick Joseph Doherty, Bernard McGigan, Hugh Pius Gilmour, Kevin McHaney, Michael Gerald Kelly, John Pius Young, William Noel Nash, Michael McDade, James Joseph Ray, Gerald Donagree, Gerald James McKinney, William Anthony McKinney eta John Joston. Nahuek dira, Bloody Sunday delakoan, hildakoak e, Britanniar poliziaren edo armadaren eskuetan. Gaur dela berroi urte, amairu zibil tiroz hil... Zituzten soldadu Britainarrek Irlanda iparraldean iparal, derri hirian. Artean, Estor Monteko gobernuak eta Britainar Establismentak komunitate katoliko bizilagunak baztertuta eta diskriminiatua zituen 6 konderri okupatuetan. Derriko kaleetan barrena eskubide zibilen aldeko martxa baketsua egiten ari ziren herritarrak, katoliko eta protestante aurrerakoiak tartean zirela, eta iraren ustezko eraso baten naitzakipean, manifestarien kontra tiroka hasi ziren soldaduak. Gizarte irlandarra eta munduko bazter asko hortzikaraz betea eta asaldatua utzi zuen gertaeragatik oraintzu ari dira justizia edo egiten. Sarraskio horren arira protesta naiz elkartasun ekin zaugari izan ziren, besteak beste Muga artifiziala zeharkatu zuten hamaika zauritu, zaurituk oinez, derri Donegaliekin Muga mugan dagoela aproetxatuta, han behin beineko hartatze guneak altxatu zituen Dublingo gobernuak. Bestalde Dublinen Britainarren embatxadari eraso eta zu eman zioten zutan zeuden manifestariek. Gertak izun lat zarekiko aserrea, kantu moduan erakutsi zuenetako bat John Lennon izan zen. Erlo, erro Irlandarren gatik ez ezik, bidegaberekkerieko errebeldia gatik iratziko zuen, seguruenik Sunday Bloody Sunday igande odoltsua kantua. Britaniar okupazioaren kontrako manifestazioaren batean edo bestean ere ibili zen Lennon. Hona ekarri dugun kantua Joko Ono neskalagunarekin grabatu zuen. zoritzarrez bere garra, garrasekin kantua aizorratzen duelako orrela dio Juan Masarasolak. Showtime in New York City diskoan E, dago abestia hamarka bat geroago izen bereko kantua grabatu zuten ubikoek ezain garratza eta zuzena nere irudikotz bestei doinu eta letrekin Liverpoolgo artista konprometituaren kantua hemen entzun dezakezua eh, letrekin eta derriko triskantzako irudiekin eta urrengo minutuetan mundu otsak saio honetan entzungo duguna Ba, Joama Sarasolak ekartzen zigun, abesti hori izango da jarraian, askapenako kidea den fakun, izango dugu telefonoaren bestaldean, berak bai, beste gai batzuk ekarriko dizigula. ak Bidazoaldeko herri mugugemen duen irratsaioak mundu hotsak entzutenari zarete antxeta txapa eta zintzilik irratietan eta esaten genuen saioaren hasieran gaurkoan kolaboratzaile berria izango genuela eta jada da telefonoaren bestaldean daukago Arratsaldeon Fakun. Bai, Arratsaldeon. Bero taskapenako ta kidea zera eta bi behin hemen izango zaitugu bain bat kontu nazioarteko kontu eta internazionalismoren inguruan ekartzen guregana. Beno, lendabizi ongi etorria eta, bueno, espero dezagun ba, gustora ibiliko garela eta gure entzuleak ere bai, seguro ere egongo direla gaurkoan, bigai ekartzen dizkiguzu, batetik eh, Kubara eramango gaituzu eta bestetik eh, Argentinara. Kuban esaten eh, genuen, eh, ba, justo aste honetan eh, be, Partido Alderdi Komunistaren kongresua burutu dela, ez dakitorren inguruan edo beste gauza batzuan inguruan ere bar eh, bardiguzun. Bai, blokeo batez ere, bueno, e, arretzalde hon, e, antxeta eta atzintzelik irratiko entzule guztiei. E, bai, e, kuba aukeratu dute azte honetan, batez ere datorren e, otzeiaren zazpian, beteko dira berrogei tamar urte, ba, estatu batutako aginteak, bultzatutako, sortutako blokeo kriminala. E, berrogei tamar urte blokeatuta aurrera egin du e, kubako iraultzak, e, batez ere kokatu berdugu testu inguruan, ez da, e, mila beratziun da berrobite meretzian e, iraultza ba, gauzakera bat aldatu, aldatu, aldatu egin du e, kuban, guarte e, errebelde bihurtu da, Eta, eta handik eta irurtera, urtera ez dutu batu dago interiak, ez zuten, be, be, benetan e, oso zaiaguretzako imaginatzea zer den blokeo bat, <coughs> eta gainera berrogeita marurtez. E, kontuan hartzen badugu, <coughs> bere momentuan, e, bueno, irautza e, poterea bere ganatu baino lehen, e, kuba izan zen ez dutu bueno, atzeko patioa, ez da, e, kolonia bat e, zen, Batista Garaian, Batista eh, sera, eh, presidentearen Garaian, eta gainera, Kuba bere momentuan eh, bere exportazioa, bere komerzioren uneko ber, eh, laurogeia va ba, ba, ba zen eh, estatu batutare, estatu batutarego oh, sera eh gobernuarekin. Ordun eh, bloqueo blokeo ja hasiera siratik suposa zen, eh, kolpe itzela, gainera, bueno, le, legeria n harteko legeriekin eh, kontra doazen eh Eh, eh plan bat da eta eta 50 urteguetan hasieran eh, eh zera eh, Urz Republika Soviete Sovieten eh, laguntzarekin aurrera egin bazuen ere Kubak ba, ba bueno ekialdeko poterea erori zenean ba ba zerotik hasi behar, behar zueten berriro Kubatarrek eta gainera nola estaz eh,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 oske ta ara mozioa blokeoreen kontrako mozioan ikustea eh, bueno soy que eh, Israel eh, estatubatua que eh, eta hiru eh, irla txiki bat gorain eh, eh, Amerikatakoko estatubatuan koloniak diren akis la marshal eta eta bestebik eh ezets ematen diotela ba blokeoreen kontrako se eh, onar penari baña baina alere eh alere bueno gogor salatu berdugu eh indarres mantentsendela e, bueno, e, e, eta Komite Internazionalista de Batera elkarretaratzea carre taratzea de, de, deialdi egin duela datorren e, azterterako e, Bilbon e, in zuzen ere Plaza Biribilian Baina ale ere, ba, bueno, aurten eh, landu eta salatu egingo dugu kontu hau blokeorena ze benetan lotria lotxgarria eh, baden, alde batetik baina, baina kriminala ere bai,ta. Eh, zenbat, eh, zen, zenbat diruak osatu duen blokeoak ezin da jakin, soilik egin dira kalkulu batzuk eh, eh, azken berrogeita urteotan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 kubari Cuba, blokeua kostatu, kostatu, kostatu, kostatu zen zaio biplan marxal, orduan, eh, mm -hmm. eh, pensa agun, eh, seko puro aden, esta, eta se, se krimina la aden. Beraz, eh, ez da, ez da, ez da, ez da, ez ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, guerra, kubaren eh, kontrako guerra, eh, modu bakarra, izan dira, Fidel Castro era iltzeko, 6 de un, zaiak erabaño gehiago, aitortu ta gainera, Izan, da, e, izan dira e, gerra bakterio zaioak e, dengue eta eta gaixot, zartzea e, e, Irland e, Kuba, Kuban eta izan dira bueno bueno egundaka e, e, saiakera e, Kubako irautza akabatzeko bukatzeko batez ere hasieraztik e, e, adibide adibide Garbia izan, izan zelako hainbat ba, eta hainbat e, errientxako, Latinoamerikako errientxako, ba, ba, posible dela imperioari aurre egitea, e, posible dela, e, zera, partide irabaztea, eta posible dela ba, estatu sozialista eta, eta irautzelea ba, e, osatzea. Bo, bo, beraz, e, oztopo guztien gainetik, oztopo guztien gainetik ikusten dugu nola gaur egun, kuba Amerika osoan, e, hainbat arazoak izanik, ba, ba adibide, adidea garbi dela,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 benetan askatazun eh, askatazun ekonomikoa bere etorkizuna idazteko. Eta esaten zenuen eh, blokeoa ez dela kubari ezartzen dioten zigor bakarra, zeren eh, bueno, tenga entzuten dugu hainbat eh, medioetan eh, ba, gezor pila bat asken feinean eta manipulazioa kuban gertatzen diren eh, hainbat kontuen historia, oza kontuekin, ez da? Bai, hori, ze, zu kontua epatu duzun bezala Bueno, comunica vide eh, ba, egiten duten, eh, eh, ba politika ira bat eh kriminalada, bai bate zer jendiarean kontsientzia eh, manipulatzen dutelako eta nola nola jaten, jaten dituen eh sabor saborra, ke sabor pilla eh, en chut en chun irakurri behar ditugu eta eta duela duela gutxi bate zeré Eh, komunikabide, bueno, betiko komunikabide ugeienak edo poteren komunikabidek zabaldu duten berria gozegereba, eh, gozegereba eh, itagatik hilzela preso politiko bat, Kuba, kuban zegoen preso politiko bat, hori zen zabaldu duten albistea, eta handik eta ordu bat zetara, eh, hain bat, eh, bueno, agerkari digitali esker eta kubako komunikabide esker jakin dugu, eh, balbiztea erabat, erabat eh, gezurra, gezurra galanta zela. Eta txilo txagarria den jakitea, alde batetik, eh, eh, bueno, preso hori, bai, baze goen eh, gartzuela gatuta, baina ez disidentzian egote gatik, edo preso politiko eh, izate gatik, hau da, ez mot eh, motivo politiko baten gatika etxilotu da izan zela, baizik eta bere maztea, bere maztea jipoitza gatik, eta gainera, barruan, E, ba, e kartzela barruan eh lizentziarekin ikusi zuen aukera ba, bere kasua e, salatzeko bere kasua kanporatzeko edo behintzat e, zera, e, publizitate izateko eta eta eta, eta berak hil zen e, neumonia bate, bate jota ordun ez zen gose greba eh esen, e, e, esen presopolitikoa eta eta eta hori guztia guri zaldu digute ba bueno urraketa gogorra el harria e, guis inguruan eta eta pentsa desagun Miami e, kubaren kontrako comunicabidea edo bertan dagoen lobbyak se se lana e, tekiñatera duen e, atera dion era al viste al visto ni no dela edo siempre se evitan e, e, ba, preso bat e, itza eh baina, baina izugarria da nola erabiltzen e, duten horrialdeak e, ba, lako orrialdeak kontrako lako gezurrak eta eta manipulazio burutzeko ez da leena izango eta azkena izango ere baina baina noski adi adi adi etzun eta irakurri berdu Eh, Cuba y Ligurus que se tienen angustia Eta donde hacer as, tu contrato Porque va a ser se Permetan Viar eh, bi y Sandraite que veste con tu bate Duelaguchi duela eh, Estato español y co Hay comunica videx Zabal Esa dividex Eh, txabes chab, que mi invicia duela eta urtebete baino ezuela ez ezuela ez ginten egonko. Eta gainera kon Toni Sanek aurten hauteskuandak eh, oso garrantzitsuak izango direla eh, venezuelan, eta eta zi lasaitasun ese, lasaitasunarekin eh, zabaltzen duten olako olako berriak eta, eta eta imagina imagina ezakigu eh, kontrakoa eta Eh, eh, bah, estatu batetako presidente Ilko zela zabaltzen baldin badu Baten batek Zenzen olako oi hartzena izango duen Eta eta gainera eh, Kontrastatu gabe olako, olako berria botatzea Baina koaren, koaren kasuan bah, Olakoak entzunber izan ditugu Milaka, milaka Gomen datzeko adibidez eh, barago oso webune intersekarria, kuba informazioa izenekoa, Euskadi kubal aurrera ateratzen duena, edo bueno, betiko lekuetan kubalik buruzko informazioa, gaurkotasuna eta kontrastea, ba, bilatzea, <laughs> erabat beharrezkoa da denantzat. Hmm. Eta kubatik, Argentinara joan gogera, eta bertan ere bai, hainbat kontu dituzu komentatzeko, ez da? Bai, a Argentiñan, eh, bueno, zera, bu, eh, urte, asieratik, asieratik, hainbat eh, kontu larriak, gertatu izan dira, eh, kokatzeko horatzea, bueno, enxulari, eh, Cristina Fernández de Kirchner agintean bigarren mandatu a escuratu zuela, eh, bueno, porcentaje naiko oso andía, eh, uneko euniko 45251ako arekin, eh, joan, joan den urtean, eh, baina, baina ikusten da hainbat eh hainbat eremutan eh, eh bai eh bai mafiak baita poterean eh poteria galdu zuten batzuen eskuan badaudela, ba badaudela oso oso, oso, oso eh, jendeko puru arriscutua, badaude policía provincia, Buenos Aires deko provinciaaren barruan, badago oso se, faccio, oso, oso godorra, eta dibidez eh, orain eh, indartzen adida, eta zalatzeko da, dibidez eh, urtarri lan, eh, zehar eh, eh, lau, lau ere elkita izan direla ba erritarren kontra, baina militante eh, erritarrak, hau da, auzoko auso, langileak, de, delegatuak, eh, militanteak, eh, erakunde herritarren partaideak, eta gainera, Stalin nahi izan dituzte, erailketa hauek, ba, violentzia orokorra edo narkotrafikoaren eh, haitzakirekin, Stalin nahi izan dituztela, baina, oso susmagarreak gertatu izan dira, aziera, azieratik eta eta bueno duela duela azte, azte bat edo eh, jaso benuen jaso benuen ba zalaketa zalaketa da eh, eh, eh, irakurketa politikoa eh, kokatzeko jendeari esatea urterriaren eh, ba hau da justu urterrian batean baina eh, goizaldean hiru hiru gazte eraileak erailea, izan direla Rosario ireko auzo, bueno, 1000 batean, eh, irugaste zeuden eh, zerra futbol zelaiz zelaiz batean ospatzen eta batean kotxe batetik jaitsi dira 4 pertsona eta tiro sakatu zituzten, ba bueno, eh, Orbert Bertanbera eta, eta Eh, lehenengo irakurketa izan zen, bai, marco trafikoa zerikur eh, zerbait zutela eta eta juste de cuenta, baina baina baina bueno, jakin izan dugu hiru gazte hoiek, eh, Frente Popular de Dios Antillane, el cartel eraieko kideak sirela, eh oso paper garrantzitsua betetzen zituzela berauzoan eh indartzeko, ba, erakunde herritarrak eta gainera e, oso ekarpen asumea, eta izugarri garantzitsua ba, ematen zietela bertako hauzokidei. Beraz, e, ikerketa judizala eta poliziala e, e, ez du gehi, gehiago horik emango, espero dugu bai ematea, baina ikusita nola, nola kudatzen direne olako olako e, sera e, caso particularrak ezan e, e, dute komunikabelen eta sera iskunzan azken batean e, estatistikak baino ge dira baina, baina bai e, kezkagarria da ikustea batean hiru e, gazte referentzialak e, ereiak e, akatua gerditzen zirela olako impunitatearekin eta bertako aginteak e, bueno, garrantzia handirik esio de mando esio esio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 Eta, eta ezer lapurtu gabe, ezer e, eraman gabe, ba, alde egin zuten, eta, eta hori bebai, eza, e, eragiliek zalatu zuten, ba, beste, irailketa, parapolizialak izan ala ez, e, ba, edo enkargo baten, baina argi, argi dagoena da, e, ba, beste, beste modu batean, e, lehen, e, oietan mar mila anai arreba, eta zagertu zizkigutenean, E, gaur egun, e, bai, bai minan dia egiten dietela batez ere, auzoetan herrietan, e, gogor lan egiten dute, dutenak, eta hoien kontra izaten ari da errepresio izkutu hau, errepresio edo zarraskia, esango nukenik, ez da? Eta, eta bere izan da, bueno, laugarren, e, laugarren e, militantea eraila e, urtarridan zehar, eta araina argi, argi gorri guztiak alpiztu egin dira, eh baita batez ere gobernuari eskakizunak benetan ikertzeko benetan eh aber zer zer zer da bueno eta oso saia izango da eta izaten izaten da batez ere eh depuración está policía Buenos Aires e, policia en barruan edo hainbat eremu eremu, eremu e, e, provincia leco eremutan Mantentzen direla, bai diktadurako garaiko, bai epaileak, bai fiskalak, baita, baita e, buru batzuk edo, zizendaritzatik e, gertu dauden batzuk, ez da, eukazu batzutan e, izan beteke polize e, provintzako polizean, edo e, edo Buenos Aires bertan hirian, mm -hmm. kapital federal hiriburuan, bertan e, e, eskumako gobernoa baita, e, Mauricio Macri eh va da algun eta eta orain eh, kontrataz, eh ari, ari da oso jende eh, arriskutsua, eh bitoldura de 15 de cursos batzuk eh beste batzuk eh delincuencia, bueno, antolatuan antolatuan, eta eta bueno, oso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 sus osira letán do torre nacionaleta de dotorko os tira lean eh colombiabia kogataska aztertzeko cineforuma esóuma ehburuutuuko dela eh konkretu ki sinsayo eh izango direla eh bi bi dokumental eh osse ki iruan operación masacre izenekoa eta otsailak 10 50, año, 50 años de Monte eh, izeneko dokumentala. Eh, ondoren tertulia izango da Kolumbiako hegoerari eh, buruz hitz egiteko baita luntza ere bertaratuko diren eh, guztientzat. Beraz eh hor daukazu eh otsail honetan eta etorren asteko ziralean uh -huh. eh eta mako intzaurrundo eh, eh, eh Eta horren inguruko informazioa baita besteko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 ¿Qué seguir? Me dice alguien, corazón en mano y alma en los talones de sus pobres pies cansados. ¿Y para qué seguir? Ve tan largo el camino, de tanto el abandono ya nadie reclama una ausencia además y yo me he de un viejo valor que no tengo en un alma que quisiera ya echarse a dormir yo me revisto de un viejo coraje y le digo que hay que soñar que es lo propio en nosotros soñar, soñar como... Está Rogelio Botanz en Abestia en Xuten Rogelio Botanz Alfonso, Alfonso Sastrer y Abestendío Ego murieron ellos soñar Y puestos a seguir Tomamos una copa Que humedeció los ojos Tan llenos de un sueño Que no nos abandona Revolución Mundial Estados al museo Reyes a la baraja Quimeras de un tiempo Que se hace esperar Y tú te revistes de un viejo valor Que rebosa en un alma que no quiere ya echarse a dormir Y tonto que es uno que creo encontrarnos En banderas recientes de gentes que hoy sueñan igual Soñar como soñaron ellos Vivir, como hoy lo viven estos Morir, como soñaron ellos Y como hoy mueren estos Soñar, vivir Yeah raian esaten ni joen bezala, ba, zintzilik irratiak eindako elkarrizketa entzun berdugu, biladiadi, biladiadi egitasmoaren e, inguruan izango da elkarrizketa hori hain zuzen Palestinarekin elkartasunez, e, ba, brigada bat antolatu zen Iaz eta horren emaitza da biladiadi liburua baita erakusketa dena den guzti hori gehiago Jakite gusti horren inguruan gehiago jakiteko, ba duzute, zintzilik irratikoek eta billa adi ekimereko kide bateri egindako elkarrizketa. Goantze, ba telefonoaren bestaldean haser daukago, hau paser. Hapa hasie Eta bueno, zurekin hitz nahi genuen, zer badakigu Mikel Azulon Billadi adi Amaika begirada palestinaria euskal erritik, ba liburuaren aurkezpena egongo dela hostal honetan. Ez da liburu soil bat, baizik liburua, argazki batekin, e, baitare musika badago, erakusketa bat ere badago, txeyan zai arte iriki dena, ba, Mikel Azulon bertan, eta, bueno, guzti horretazitzen nahi genuen, ez? Pizka bat azteko, ba, ba, orkestea, zer da, biladea di amaika begira da, palestinaria euskal zer da proiektua? Eh, bueno, ba, oskaia lanetan orkestu koruguna, eta, igarra benazte hartetik aurrera, Bueno, que ba, lasona una largas que la guzketak, va, vadira eh, orain dela de milla talde afiko Udan irai eh, eta ba, Zaustailan, va bueno, a Palestina era eh Juan da bueno, no baiteko emaitza, está. Mi talde esaten dut ditxan datan egin brigada hori, eh brigada cultural Leitu genion izan ere va, ba, va ba, bueno, eh, Euskaldearrian Ba, bai, Azkapenak edo Komitea Internacionalista, edo Estraldoko Taldea Internacionalistek antolatzen dutuzten hoizko hau izko biregaretatik ba, bueno, pizkat aparte o bedezia goizan zan, pizkat ba, bueno, e, palestinerial kartazunari dazteko beste bire bat e, bilatu nahi zan eta, eta bueno, jozan e, kultura den biretik eta ordan, ba, Euskal Herrian kultur gintzen, e, komunikabideetan o... Eh, herri movimuendoan da bilen oh, jende, bueno, arroz bonitako jendea batuzan. Eta esan bezala, abitxan dutan joan ginen, eta, eta han gertatzen ditzen ikusi, ikasi, eta hueltan ba, bakoitza bere arlotik, eh, ba, bueno, atirazteko, pues, obekien dakien, dakien modual. Eta bueno, ba, esan bezala, mikera azudon, hostia, janorka ez zuko duguna da, eh, ba, urte bete terbi honetan egindako dako lantxiki oie guztien, Bueno, ahorita costa pela, esa pela de eta ze horretan ba da, ba, bueno, eta sentitutako guztia Palestina E, Liburua emendokagu, baki guztiaren orkestuko duzula, baina ja Mikelati pasakara eta eskuratu dugu, e, eta hor, ja, bakarrikan ja begiratzearekin ja lehenengo irudia ez, hor ikusten den txikizioa, aur bat ikusten da baita ez dena erabasun txitu da eta aur bat korrika e, do, ikusten da albo batean, imaginatzen du Palestinara sartzea, Palestinaan bertako lagunekin egotea, e, Palestina negu noie bizitzea, ba ezela errexi izango, ez da? Gainera gure kasuan guki iraiko txandan e, parto hartu benun eta bueno bakoitzak videozorrindetatik e, ba bueno videozorrieta karto bendituen Palestina hartu alizateko, o sea, azto da eh ba Palestina hartzea eta bueno, ba sanbesata, no dise momento nora kuche sido teniste nere bai niri bai alaberiko mioretiko kide bati eta eta gatako beste kaserere bati Ba, ba, o sea, Joiatik eh, Israel artekotxe poettan ba, esan gintuten geuta, pues, pare bat ordouz, biluztu, gure gauzta guzti goiti beramiatu, eta horren ondorioz, ba, garako kidea Marcelo 10 da ba, eh, ez zioten utsi Palestina sarzen. Aitzaki izan zen aurretik egon na eh? hori izan bere, bere, bere de litua ez eh? Palestina eh, egon izan aurretik. Egon. Orduan, ba, lehen daizikon jomentutik, e, ba, dieziziguten zeizango zen zer den Estatu, estatu Izrael izbal, Larran. Eta hori, ba, bueno, Izrael Larran inguruan ezan dezakean beso lartze, ba, palestinan, egia e, esku, edo beso zabalik hartu bintuzten, ez du, nino izi nion garazo dikizan, etxe guztiak irekita, eta, ba, handik bileinen bi, bi azteietan, ba, ba, okera izan genuen e, Ziz Jordaniako, Ba bai eragile kultural, politiko, eh, eta herri movimenduko, ba, dira zenbaku, eh, movimendorekin eta gondinen, o, bueno, ba, ezagutzeko aukera. Eta aipatzen ipatzen duzit Jordania izan ere, ba, gazan, ez eh, Zalestinako beste, beste parte hortan, zarteko aukera izan, izan ez genolako, ez? Eh, debeku, debeku adago zartzea ez baldin bada, izraezgo gobernuak bereziki milaka tramitea egin ostean, Ba, beraiek zuzenen, eman dako berezi beha... baten bitartez, hori ez baldin balakazu, ba... ba, bueno, ezin zara sartu, eta gaur egon gazala, pues, ba, gehienok ezagutzen duguna, ez? Mundu, Mundu mailan dagoen gartzelarik e, handina, ez? Izan ere, muga guztietan balakate gartzeleroak esaten aldizutena, ba, zein zartu, eta zein ez, ez? Eta, bueno, e, hola, xibirinen si biaztez zizkoronian gora da bera, eta etargazki horie dira, dira, pues, bueno gure, gure begiek ikusi ikusi zuten, eh? Mm -hmm. Ba, ebenetan oso argazki, askotan, agian askotan ikusitakoak eta koak izatea gati baitare, ba, bueno, ba, beti ere askoa dirazten duten argazki adira, ez, a, zoritxarren ikustu batzutan, oitu egiten garela alako irudiak ikustea, eh? Ba, zuntxiketarenak, e, emakumeak negarre, zaurra enbegira dak, e, polizien checkpoint e, pilo bat, Arrezia, ez, irudioiek ikusten da Baina, bueno, zuek argazkiagoe gainera Gainera tudio zuena, izan da Ba, testo, testo mordua Batzotan bertxoak, beste batzutan Ba, gogo eta desberdinak Bai bertan egondako jendea Tabaitare, ba, bueno, bertara junez Baina, zuek nolabai, ba, proiektu honetara Lotuditu zuenak, ez da? Bai, egia zan, hau zuen Izan ere nire, bueno, eh, egin dizkiaten, elkarrizketa erantza, beti galetzen ba, dut, moduz, eh, zenerako zentazia izan zen unan, eta, eta niretako politena, aldi bereango gorrena, hoi xe behar izan zen, ba, askotan, ba, askotan, e, mila aldiz errepikiatuta ere, ba, ikusi dituguna argazki eta iruri horiek, ez, telebizta do komunikabide handietan, ba, txuntxiketarenak, jazartarenak, errepuzi bat, checkpointa dena rezia, ba, ostia, hoiek askotan nola, beti komunikabiren bitartez ikutte ditugun, ematen du dela filme bat, fiksio bat, ez da gola, meneran altean eh, ba, bueno, jende arrunta, egun neokotasunari ba, eldu nahi diona, eta eta ezin, ezin eskobiten zailona, ez? Niretako gorrena, oiz izan zen, ez, ba, argazke dionatean, ozera, ba, bizitza babela, eh, jende arrunta dagola, eta bizin nahi, nahi duena, ez? Orduan, bargazkekin, Egingen honetan zen, bueno, baxen buelta bat ematera eta guk, geuk, guk eindako argazkiei azalpena eman beharrean, baxen eskalerriko, e, ba, arloz berinetako jendeari, argazki horiek eskintzea, eta beraiek, eta geienak palestinan egonez, argazki hori, askotan egian esan bezala, ba, komunikabien bitartez ikusi izan dakoat, ba, ba, bueno, zer ekartzen, ekartzen dion gogora, eta horiek jaso ditugu. Liburuan, ez, ba sobre to libro anezas que matea guk ze Euskal Herrian zabaldu nahi dagoen Israili boikote kimena ba bueno sozializatzeko beste beste era bat ere ba delako, es ba arzotetako jendeari ba gombite hori egin egin izan daen militartez. Bai, aqui anoreas aipatzen duzu ez dela galdetzen erakusketa edo liburu soil batean, baizik eta gainera hor egiten da, ez, elkartasuneko keinu bat eta, eta boikotari ba bueno, usteko Eusteko, ba, bueno, alegin ba, bat, ez, ez dakit, nola ikusten dute beraiek bertatik, anegontzaetan ba, ez, palestinarre boikotaren adibidez azkotan ez, ba, totalemen ez, ba, hau erosi, emin erosi, bestean erosi, ba, zin portako duorrek, ez, beraiek no nola, nola, nola ikusten dute boikotaren asuntoa. Bueno, boikota ezan eh, berra dagoz de la, ba, europeo batzuk, edo, gu, geuke menuzko derriti, edo, tan beste ignor proposatu tako kampaña batez, así que taguin de las 6 urte tertibizazio eh, ia Palestina ko ehia berroi Atlanta Lacundez Berdinek ehia indako proposamena. Alegia, Lagundun negaitu zue eh, bizi, bizi dugun apargelaekin, ba bueno, uzera guk euk Palestina proposatzen dugun, proposatzen dugun bidea. Ta jaqueña guk e, bueno, hori hori e, hartu dugu e, geure bezala eta orain dela bi urtetik honera, ba Eskadaria Palestina Azalia de Invitortes ba, ba, bueno, e, bideo hori jorratzen da, e, ez? boikota, desinversio eta ta sigorren sigorren invitates ez da. E, eta bueno, uzte ut eh belaiek esker denek be, denek eramten zuguten Berdina, un bideo batuk ere egin genituen han ginela, es? Ba batzuk, eta azken galdera Batzuk egin diazuna zan beti, ez? Zere egin ezak egu guk, Euskal Herritik, gure txikitasenetik, ba, ba, aurrean daukazuten munduko laugarren poten, potentzia militarrik eh, handienari aurre egiteko, ez? Eta erantzun, ea, erabatekoa hori zantzen, ez? Ba, ba, nazioarteko komunitateari, gure herriti hubertatik, ba, erakusta, benetan Israel dela, ba, ba bueno, hoindela amarkaba batzuetako, E, Apargai daren Ego-Afrika, Ego-Afrika, betzela, ez? Es? E, e, Estatu arrazista bat, apurka-apurka ba, badale, geniozidio txile, geniozidio bate, burrutten egiena beste kultura eta beste herri baten baten kontra, ez? Bueno, eta agian, ja, bukatzen jumela dugu, baina nagian komentatzea, ez? Zer da, ostiralean, Mikel Azulon daukazue, alkespen hau, badakit baitare ba, Euskal Herriko beste zenbait lekutan egin duzuela, ez? Baita, zer da, non egin duzuet, eta zein izango da, ustutu, e, otxaiaren zei arte, zudut, gaizkira kurri, ongo dela Mikel Azulon erakusketa, baina, bueno, ostiralean egin goduzena, ze azke zer izango da. Bai, e, bezan bezala, aurretik bueno, durango gazo konarkeztu benun, eta horren ostean e, azpeitiko, zena Agustin, horretu nire izango ginen, eta nire gara, ba, bueno, urte osoan e, ba, bueno, itzaldia eta erakuzketa, ba, pizkan mugite. Eta, bueno, ba, ba, ostiralean Egingo duguna da, ba, ba, liburua bera, proiektua bera, asaltzea, ba, e, ba, argazki bitartez. Berez pentsatu genuen politen izango zala, e, ba, bueno, liburua denarik eta bera, italditan ere repikatzea, eta argazkien bitartez, ba, ba, bueno, argazki bat koitzak, e, berreferentzia ditendio gora bati, sentimendu bati, edo momentu bati, eta bueno, pixkaate, ba, palestinan zer hartatzen den, eh elementos use ikusienun ba argaztoien bitartez eh, eh asfaltzea burta burta, eh. inongo bueno, formato mitiko ingo adituak izan gabeo ezik eta bueno, bakoitzaren eh ba bueno, sentimendutik eta guk ikusita ta ikasi genuna tika bioteta, eh hori parte bat eta beste parte bat ba, oin arte ez dugun aipatu, ba, liburarekin batera ere C bat, de música Bat en Málaga eta horro de 11 amaiko, amaik kantu e... eta bueno horiek ere ba, aliguraren harik eta bere genuen ez? Ba, jendeari eskatu kanta, kanta bat e... ba, palestinari edo proiektori laguntzeko ez? eta arduan ba, e... zerean parte hartu duen eta palestinan ere izan ziren arramaskako bikiren ba, bueno, izaldiaren ostean erosobazaldiaren ostean e... ba, bai palestinan bertan grabatu genuen ba, kanta bat ere joko dute eta gero Eh, beste, bueno, palestinaak inotura Gaten beste irustalao kanta Kanta joko bote mm -hmm. Vale, elkarresketa bukatzenakoan jarriko Dua eta CDA utzi du hor ordea prestatuta, orduan jarriko dua ramaskakoa Zai modu sartu zuten palestinarrek? Por zirto, kontzertuak? Konzertua. Kontzertuak? Jo, ez ba <laughs> Egia zan, ateatzen genuen un gitarra eta Zreznak eta Eta irautzatziki bat eh, montatzen zen Kaletan eta Egia zan eh, Ni flipauta gaten izan Eten bat jende torri alzan, bat doinu pare bate eginda, eh? Hori, askotan hori egiten genuen, Ba, Itzaldiak, Ebilerak, eta, bueno, Ebilerak, Goratabera egitzen tagero, Eguno da kotasunean, ba, ba, txalde partean, kalea mazen ere, atera tresnak, eta hasi jortzen, eta, eta gira zan, kristana e, montatzen eta dantzuna mundial izan zen, ez? Gainera, aukere izan genuen, musikal detik ere, ba, bueno, elkartasun keino bate egiteko, ba, refusiatuen ere moan, Ba, hango ume guztientate ba, kontortumoko genun, ta, bat antolatu genuen eta nik ezak izen bat ume, biziko ziren e, e, balatako refusiatu ere moan baina zion nahi ziaia denak antzirela, egunka ziren eta eta gainera bai ba, pirritxetaporrotxe Hango musikari ekin maite zaitutara bieraz grabatzeko aukere izan genuen Arramazkako aukere hango erreinbana oso bakalari ezaguna den Ez alguna dena de ere kanta bueno, tanta agradado zuten, jango jipelo batzuekin laguntuta. Bueno, ba Aldordatek eh musika alke oso umetako, bueno, politaus de lortu genola. evita <tipa> ikuzte eskolan izango da vera posarren maite durlana. Bikain batekin doa amaren gana. Eta gain aramultzoa Behon deizu lazurin Ba, ebentxe, amaitzen da mundu otxakonen denbora Espero dezagun gustara egon, zarete eta, egon zaretela eta jakin ezazue urrengo astean berriz ere izango garela zuekin guztiekin, nazioartea eta kooperazioa izpide duen mundu hotxak honetan, antxeta, txapa eta zintzilik irratietan. Mi esker eta ongi zain, naio. Margolanetan gogoa badut bipegiak itxita aurrean zaitut Eskatilia garbia, ta ederrena Egunero kantari, ez natzen dena Biba mundua, zure itzen guamutan Ez naiz galtua Turisturaren mamua, usatzekotan Aurregin ganoraz Zegon lotan mamua minez, negarra eragin nahi, tanik egin ez. Mamua bazapizti, bihurtzen bada.